Diumenge, 1 de maig, Dia del Treballador i la Treballadora, Dia dels Treballadors. I ara sí, aquesta sintonia del programa sobre la mar, els oficis de la mar i la biodiversitat marina de Ja vaig dir uns mesos que estava aprovant la segona sintonia del programa, a més a més de la de Denio Morricone, i que aquesta doncs, m'agradava molt pel ritme que tenia per poder doncs, surfejar una mica per damunt amb el que de dir que tenia l'inconvenient o, o la contradicció de que és una, una sintonia que inclús els efectes que té submarins no? aquests globs d'aigua submarina que, fan, que fa la música i que, per tant, aquí al mig de la Garrotxa doncs, potser no tenia massa sentit, però avui, precisament, té més sentit que mai perquè parlem de la Fira de la Terra, El programa d'avui parlarem de la Fira de la Terra i és un planeta, aquest en el que vivim, que es diu Terra, però que es podria dir Mar, també, o Oceà, perquè, com sabeu, hi ha més superfície marina que terrestre, és el planeta blau. I aquest cap de setmana, ara mateix, s'està fent la Fira de la Terra a Girona. Um, S'ha fet per primera vegada aquest cap de setmana, del 30 d'abril i l'1 de maig, a Girona. Anteriorment s'havia fet a Barcelona per problemes, um, en fi, ara escoltarem, que em penso que no sé si ho acaba de comentar en Pep Puig, un dels organitzadors, a l'entrevista que li vaig poder fer al Parc de la Devesa, però eh, potser no es va gravar i, i m'ho va comentar a mi, simplement unes deseminències amb l'Ajuntament, uns requisits que eren inassumibles, i per tant es va decidir anar a Girona, la qual és una molt bona notícia també descentralitzar tots aquests aconteixements perquè s'ha de fer a Barcelona, i no es pot fer a Girona una fira com aquesta tan xula i que la gent sorti doncs, de Barcelona, si vol venir a veure-la, o que la gent d'arreu de Catalunya que vulgui participar, doncs... Eh, Potser ho té una horeta eh, més lluny de, de Barcelona o ho té mitja horeta més a prop de Barcelona, si es fa aquí a Girona. Vaig poder entrevistar al mig del Parc de la Devesa a set persones, a la Míriam, que té una empresa de cosmètica natural. Ella és biotecnòloga, investigadora en biotecnologia, aquí a Girona, però té aquesta empresa de cosmètica natural i és molt interessant com un exemple d'un producte que no té cap tipus de substància artificial artificial ni tòxica i que també serveix doncs, per poder parlar d'aquesta transició ecosocial i de com hem de canviar moltes coses i molts productes que, que no hauríem ni de consumir ni de comprar, no? però que segueixen venent per dinàmiques de mercat i de distribució. També vaig poder parlar amb la Maria Lluïsa, que, atenció, estaven fent difusió dels càters, tenien una paradeta amb tot de llibres de la seva editorial on ens fan difusió dels càters i super interessant. superinteressant doncs, a, a aquest moviment espiritual, més enllà de la religió, medieval però també contemporani, amb practicants i i un grup, doncs, com ens explica la Maria Lluïsa, amb molta força espiritual i també moltes ganes de transformar la societat des d'aquesta vessant. Després, després vaig poder um, parlar també amb en Marc de la Txell, que vol dir Xarxa d'Educació Lliure de Catalunya, i la gent de la Txell està fent uns projectes, està fent una feina molt interessant sobre pedagogia alternativa eh, per acompanyar els infants en els seus primers anys eh, de creixement i també eh, des d'aquesta vessant pedagògica doncs, acompanyar-los en, eh, en la seva educació. Oi? Eh, com us deia, eh, això és la Txell, la xarxa d'educació lliure, i també estaven al Parc de la Devesa vam poder parlar amb bé i també us compartiré a continuació l'entrevista que, que vaig fer amb en Marc. A continuació eh, em vaig trobar a Sant Josep un pagès i fuster de Tarragona que estava venent al seu oli ecològic d'unes oliveres herbaquines, que té a Tarragona, i també taronges d'emposta de les Terres de l'Ebre. I vaig poder parlar amb ell, ens va explicar una mica com és el seu dia a dia, cultivant les oliveres i també les taronges. I va coincidir, i aquest és el segon plat del programa d'avui, que el mateix dissabte, ahir 30 d'abril, es feia l'estrena de la pel·lícula El Carràs, el segon llarg de Carla Simon, la veïna d'aquí, de les Planes d'Ostoles, nascuda a les Planes d'Ostoles, eh, tot i que després se'n va anar a viure fora d'aquí, de, de les Planes, i ella mateixa ho recordava ahir, en la presentació que vaig poder gravar, crec que amb exclusiva, perquè eh, si bé és que s'estava fent un streaming eh, per connectar el cinema trufo, eh, Trifó, des de Girona amb el Zoomseig, la cooperativa Zoomseig de Barcelona, que és un cinema també molt recomanable, Uh, si aneu a la capital i també amb un altre cinema de Cambrils que no recordo el nom, i amb un altre de Galícia s'estava fent aquest streaming durant la presentació de l'equip cinematogràfic del de, de Carràs i per tant tinc la, tinc la a l'àudio d'aquest acte que com us deia, si bé és cert que es va fer més streaming, no hi havia cap periodista ningú allà enregistrant aquest àudio i per tant si només es va fent directe i no està guardat aquest àudio doncs uh, jo sí que el tinc i el compartirem avui només un tros Avui escoltarem el previ a la pel·lícula i la setmana que ve o un altre dia escoltarem com va ser com va ser la, la segona part. Segons com, segons com vagi la qüestió de temps, potser l'escoltem avui. Però el que és segur és que començarem el programa d'avui amb aquesta presentació del cinema Trifó, que dona nom doncs, a aquest cineasta francès, François a un cinema, per cert, que ha estrenat la seva, el seu, la seva nova localització després de renovar el cinema amb unes instal·lacions fantàstiques i que també podrem comentar després uh, un momentet per suggerir vos animar-vos a que aneu a Girona també a veure uh, la programació que fan en aquest cinema. Comencem a disparar els àudios d'aquest programa d'avui, 1 de maig del 2022, això és l'Eco de la Vall, S'emet cada diumenge de 5 a 7 de la tarda aquí a Ràdio Les Planes, a Les Planes d'Ostoles. I com us he dit abans, comencem amb l'estrena d'Al Carràs. Benvinguts a ser molt content amb la Crítics de Cinema de Girona perquè podem fer aquesta pel·lícula, perquè és una pel·lícula de les nostres, perquè és una pel·lícula que ja vam fer el 1993 i perquè la Carla... Aquest és el seu cinema quan vivia per aquí. Dit això, només dir-vos que d'aquí un moment apareixeran, però avui també fem una de proves per primera vegada. Aquesta presentació es retransmet en directe a través de streaming a les sales de cinema, tres sales de cinema. El cinema Rambla de Cambrils, els unceits de Barcelona i el dúplex del Ferró, allà a Galícia. En aquests moments ens estan veient, seguiran la presentació, ells passaran la pel·lícula i quan s'acabi, retrasmaran també la, la tertúlia qui hi haurà. Per tant, benvinguts vosaltres, benvinguts la gent de per allà. En tots vostès, Paco Vilallonga conduirà aquesta presentació. Un aplaudiment per ell, hi una persona que sempre ha estat amb nosaltres. Totes les pel·lícules que ha produït els ha portat al Trifó. Tono Fogueres. Fogueres. Que sempre va acompanyat d'una altra productora, que és l'Ariadna la Dó. Dot. ho he Ara. I llavors hi ha gent de la pel·lícula com per exemple l'Ernest Pipó, que és el que ha fet la música, que ara la l'altra sessió n'hem sentit al final, però avui sí ho sentirem. Ernest, ja pots entrar. Ara la cosa va, va molt de família, eh? Perquè entre nosaltres ara tindrem la Berta Pipó, que surt a la pel·lícula. I finalment, en tots vostès, l'espectadora del cinema Trifó, Carles Simón. Com ha dit en Guillem, bona nit. Uh, crec que avui és una nit, una nit molt especial pel Trifó. Primer, perquè és, tenim la sensació que és la primera vegada des de la pandèmia que tornem a ser cinema, espectadors, comunitat, de compartir una pel·lícula junts, no? i és una sensació que teníem... Heu anat vinguent, no? molts de vosaltres, durant la pandèmia, però com a cines jo crec que el que està provocant el carrasc pels cines també és molt important, és molt, molt, molt important tornar-nos a sentir espai de comunitat i de compartir eh, això tan maco que és una pel·lícula. I, per tant, aquest primer punt ens eh, sembla avui molt, molt, molt important. Un segon punt, ho ha comentat en Guillem, aquestes càmeres que veieu aquí, que potser que sou obituors del Trifó no les vau vist, en teniu una allà sobre i una aquí, són unes càmeres que ens permeten re retenir-nos en streaming. El Trifó ens va presentar en quatre sales més de tot l'estat a un projecte europeu que se'ns va concedir i ens permetrà, jo crec que en no el futur, fer moltes coses interessants des del punt de vista de retransmissions, retransmissions en directe, compartir presentacions en streaming, fins i tot tenir directors que potser no estiguin físicament a la sala, però que els tinguem, que puguin entrar online i que puguem parlar amb ells sense haver d'estar físicament a la sala. I per tant, avui ens ha un dia ideal per estrenar això i com ha dit en Guillem, amb els companys de Rambla de l'Art de, de Cambrils, amb els companys de Zoom Zike de Barcelona i amb el Duplex del Ferrol, doncs els saludem a tots els espectadors que ens estan, sí, sí, ens estan veient a tots des de, de cau en el seu lloc. I, per tant, la presentació i el debat que tindrem després doncs el podrem convertir no només amb els que esteu aquí a la sala, sinó també amb tots ells. I després, el tercer element que, que vull destacar, bueno, primer, en Guillem ha comentat, no? aquest senyor que tinc al meu costat, eh, ara recordava que fa pràcticament 20 anys, que és la primera vegada que va venir, ell va venir per a l'any 2002, quan el Trifó feia molt poc que havia començat, un any i picu, aquesta etapa nova del Trifó, i crec que és la persona que més vegades ha vingut al Trifó a presentar pel·lícules i li agraïm que quan ara està a dalt de tot no? i ha guanyat un os d'or de Berlín i, i, i una mica la seva feina de productor continuada uh, de molts anys doncs, uh, ha tocat una mica l'èxit no? i un èxit palpable, doncs, uh, li agraïm també molt la fidelitat no? i que sempre ha estat al nostre costat i per tant és un amic del Trifó i està molt molta il·lusió que estigui aquí avui amb tono Fulguera un aplaudiment per Bueno, I L'últim element és que ens fa molta il·lusió. La Carla té un... Potser no ho sabreu, però té un rècord en relació al Trifó, que és que la seva, és la directora de la pel·lícula més vista de la història del Trifó, que és Estiu 1993. En Estiu 1993 la van veure 4.000 persones al Trifó. I amb molta diferència és la pel·lícula més vista de la història del Trifó. I, i a veure si, si amb el Carles ens, ens acostem. Eh? Ens acostem. Jo crec que... Amb les previsions que tenim d'aquests primers dies i amb la la prevenda d'entrades que tenim, jo crec que serà bastant fàcil que aquesta primera setmana sigui la primera setmana que més espectadors hauran vingut a veure una pel·lícula del Trifó. O sigui, moltes gràcies, Carla, perquè ets allò, la dona rècord del Trifó també i estem molt contents que estiguis que estiguis aquí. I dit això, bueno, saludar-vos a tots, estem molt contents. Aquest és un quasi jo diria el final d'un d'un periple perip, no? que va començar a Berlín, que va seguir per Màlaga, que aquesta setmana, ho heu vist tots els mitjans, va estar a Lleida, va continuar el dijous a l'inauguració del da i de moment acaba a Girona. Per tant, estem molt contents que ens hagueu inclòs en aquest periple no? i que una mica avui compartiu la, la vostra, aquesta vostra experiència no? també de d'un recorregut no, molt llarg. Jo després, quan, quan fem un debat tindrem ocasió de parlar -ne. recordo que Aquesta és una pel·lícula que es va rodar l'any 2020, que finalment es va rodar el 2021. I després jo crec que ens explicaran tot això, què, què, què va suposar no, com a projecte, que un projecte que està gairebé a setmanes de rodar no, l'hagis d'aturar, òbviament pel tema de la collita dels prèssecs, no, que només es podia fer en un, en un moment d'avant. I, i, per tant, doncs, que, haguem, que, que estigueu aquí, havent, havent esperat aquest any, no? i després, que a nivell de producció, en podrem parlar no? de què suposa per una pel·lícula aturar i retrasar un any, no? I, i bé, no, sé, no, no, no, no m'enrotllo més, deixo que saludeu, que digueu alguna cosa, i que saludeu també el públic que està a les altres sales. i després jo crec que l'important és que veieu la pel·lícula i jo crec que tindrem ocasió després de parlar-ne i, i demà altres moltes coses. I ara molt contents i moltes gràcies que estigueu aquí amb nosaltres. Merci. Bueno, moltes gràcies a tots. Moltes gràcies per venir i omplir les sales, perquè realment és, és molt impactant, després de la pandèmia, tornar a veure totes aquestes sales de cinema plenes i, i per nosaltres era el regal més gran que, que ens poden fer que tothom vagi a veure el Carràs aquests dies. I a més a més ens fa molta il·lusió que sigui a Girona perquè nosaltres som de les planes d'estoles i llavors és, és a casa realment. Els tres som germans, ens feia molta il·lusió presentar-les junts perquè doncs, com hem dit abans, més ha fet la música, la Berta és el personatge que veureu que fa de glòria a la pel·lícula i, i bueno, al final la pel·lícula parla de la família i també està feta en família. I, i aquesta manera de, de fer cinema per mi és, és bonica i ens fa créixer junts. No? Eh, i, i jo crec que és millor que no diguem massa res la pel·lícula perquè com que després vindrem i, i farem un col·loqui doncs crec que les preguntes i, i explicar una mica com ho hem fet està, és millor que sigui després aprofitem per saludar a la gent de, de Cambrils, del Somzet i de Ferrol que espero que no s'entiendan massa o menys entre el gallego i l'espanyol i, i que la disfrutés molt i això, que ho disfruteu Doncs ja ho he escoltat la Carla Simón des del Cinema de Trifó de Girona a l'estrena d'ahir, dissabte 30 d'abril. Uh, un èxit absolut, la sala plena, doble sessió, sessió a les 7 de la tarda i a les 9 del vespre. Uh, totes les entrades venudes i també és doncs, molt interessant uh, poder escoltar i veure la Carla Simón els seus germans i el productor també comentant una mica la pel·lícula I, i, com us deia, això és un tastet perquè després de la pel·lícula es va fer doncs, la, la xerrada més llarga, 45 minuts, ben bé, que potser us escoltarem a, a l'últim moment del programa avui o segurament a un altre dia, perquè, com us deia, tenim un munt d'àudios de la Fira de la Terra que s'ha celebrat aquest cap de setmana, així que comparteixo amb vosaltres... Hi ha el primer tai, que és una entrevista a l'enginyer Pep Puig. Continuem a l'eco de la vall. Enguany fem una nova edició de la Fira per la Terra, la Fira per celebrar el Dia de la Terra, i la fem a Girona, en el marc incomparable del Parc de la Devesa, amb la participació de més d'un centenar de firaires, diguem-ne, entre ONGs i artesans, hem tingut un matí esplèndid, molt concorregut, molta gent mig migdia bueno, a primera hora de la tarda ha fet un roixadet, però ja i ha, ja ha tornat la bonança. vol dir que continuem tot el camp de setmana eh, compartint aquest espai i oferint la possibilitat de que la gent pugui venir a veure iniciatives de molts tipus que s'estan duint a terme a Catalunya per nosaltres sempre diem, aprendre a viure bé sense fer mal bé. Sense fer mal bé, eh, el bé al medi ambient i incl a les altres persones també. sentt respectuosos al sí, màxim? Sí, sí. No? Bàsicament, bàsicament, aprendre a viure bé, sense fer el bé vol dir no solsament viure, sense malmetre els sistemes naturals, sinó també sense malmetre les relacions socials que s'estableixen a les comunitats humanes. Pots dir de memòria, ho puc comentar jo després, eh? però pots dir de Memorial, el en algunes de les paradetes, algunes de les persones o iniciatives que s'han presentat aquí? Sí, sí. Hi ha iniciatives, per exemple, des d'una de gent de Viladrau que treballen per recuperar tota la feina que es feia entorn dels castanyers, fan molts productes derivats de la castanya, des de fusta fins a productes, licor, cerveses, eh, pastes de de tota mena hi ha evidentment artesans que fan pa ecològic hi ha artesans que fan diversos n'hi ha uns de molt curiosos que fan a través d'una ONG del sud-est asiàtic fan treballen bambú trossos de bambú artesanats, gravats, pintats que tu fiques el telèfon mòbil a dintre i actua d'altadeu o sigui, és una iniciativa solidària que és uns altaveus sense necessitat d'electricitat, diguem-ne. Actua d'altaveu eh, físic de ressonància. Hi ha des d'editorials, hi ha coses d'artesans de, de, de, de, de fusta, artesans d'alimentació, artesans de roba, artesans de... De cosmètica, que tant hi ha molta cosmètica natural, feta, feta amb molta qualitat. Bàsicament el que donem, volem donar a conèixer és iniciatives que es fan avui a la societat catalana que fan honor, diguem-ne, als principis de la Carta de la Terra, que és viure sense agredir l'entorn i agredir les persones. No sé so si ho has dit, però ens trobem al parc de la Devesa de Girona, perquè és una, és una gran novetat aquesta de la Fira de la Terra. Aquest any hem canviat d'emplaçament. Fins ara ho havíem fet sempre a Barcelona, eh, durant molts anys al centre de la ciutat. Eh, i va haver un moment que l'Ajuntament no li agradava que ho féssim al centre de la ciutat, doncs vam voler fer a la perifèria. ...i posant nostres traves de tota mena... ...el que hem decidit és iniciar una experiència nova a Girona. Hem bueno, he tingut l'oportunitat d'escoltar la xerrada que has fet... ...amb, amb un company de Som Energia... Eh, i la, ...la tenim enregistrada i després l'escoltarem... ...però si ens vols fer la presentació d'aquesta xerrada... ...també ens serviria d'introducció, si vols. Bàsicament l'hem titulada Posar l'energia en mans de la gent... Perquè creiem que una de les coses que durant tots aquests darrers decenis hem oblidat és que les persones humanes fem servir energia en la nostra vida quotidiana. I una de les nostres responsabilitats és que aquesta energia no contamini la generació d'aquesta energia. I avui disposem de tecnologies que permeten això fer-ho possible. Tant la solar fotovoltaica, com l'eòlica, com l'aerotèrmia com el biogas, rotant, el que proposàvem és que la gent s'activi a nivell individual i a nivell col·lectiu per convertir-nos en generadors d'energia Amb en una pregunta així genèrica, la situació actual de, de crisi energètica eh, d'alguna manera eh, camp pitjora o que si era difícil doncs, ho està fent més difícil amb la guerra d'Ucraïna i el boicot que s'està fent a, a Rússia pel, pel canvi de, de la distribució dels recursos, no? del gas i el petroli que té. Sí, a veure, la crisi que es viu actualment al món, nosaltres diem que no és pròpiament d'energia, és de materials fòssils. I els materials fòssils no són energia. L'energia l'obtenim cremant-los, és a dir, gastant-los, consumint-los. L'energia l'únic cosa que fem és utilitzar-la i convertir-la de disponible en no disponible. Per tant, el que hem de fer és deixar de dependre dels materials fòssils per disposar d'energia i començar a organitzar la nostra societat depenent de disposar d'energia sense cremar res. Vull fer una pregunta que se'n parla molt poc i, per cert, quan vam parlar fa dues temporades que va fer una entrevista a telefònica a per l'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes doncs tampoc ho vam comentar no? i veig que ningú en parla eh, i em refereixo a, a la, la indústria petroquímica i parlem molt del petroli com, com, com a combustible no? com, a, com el recurs natural previ al combustible em refereixo al plàstic i tot això amb no? una situació d'emergència climàtica com la que vivim el que no té sentit és cremar els materials fòssils. L'única justificació que tindria cremar materials fòssils avui dia és per aquelles aplicacions que ens portin a desenvolupar tecnologies que en els propers anys ens permetin prescindir dels combustibles fòssils. O si sigui, aquesta seria l'única justificació, o si sigui, avui dia no tenim perquè cremar materials fòssils i cremar se només hauria de ser, per disposar de sistemes tecnològics que ens permetin prescindir dels combustibles fòssils. A banda, que, a banda que hi ha molts materials fòssils que tenen altres usos a part de cremar, que són les matèries primeres. Per tant, jo crec que al segle XXI cremar materials fòssils serà considerat un crim ecològic algun dia. Però, però perdona, però... Uh... Pep, així com per fer els fertilitzants es necessita el gas i podem apostar per una agricultura ecològica que prescindeixi de, dels fertilitzants químics, la majoria del món funciona amb... Bueno, no sé si la majoria del món, però gran part de la producció alimentària és gràcies a, a aquests fertilitzants que, que es produeixen amb el gas i tot això. Llavors, et poso aquest exemple per il·lustrar-te el següent. O sigui, la, la societat funciona amb molt plàstic, si de repente traiem el plàstic que també és, és, és es fa d'el petroli. És un derivat del petroli, eh els pots aquests que tenim aquí, o sigui, si, si, si, si mirem al voltant, les elsitem del plàstic i també dels productes químics, no? el, plàstic, el plàstic, pròpiament dit. Jo crec que hi ha dos tipus de plàstic. Els ús de ús els que s'apliquen en buzar i llançar i els que tenen un ús permanent. Llavors, el que no té sentit és fer servir petroli per fer plàstics de Coca-Cola co Coca que serveixen una vegada i es llencen. Hi ha altres aplicacions del plàstic que poden ser molt útils, que són aplicacions permanents i durables. Llavors, quan diem la indústria petroquímica... Si... És que la petroquímica és molt àmplia. Clar, clar, però estarà tan àmplia i tan present que, que també és difícil, serà difícil prescindir-ne, no? si és que els que manen voles. No? Sí, però... La petroquímica es convertirà en una espècie de bioquímica, de, de la química dels processos vius, dels processos biològics. És a dir, l'economia del sol, dels materials solars i dels productes que podem treure de la natura serà la nova química del futur. Perquè la gent ho vegi, eh? Perquè hem parlat d'aquestes aquest, ampolles de Coca-Cola, per exemple, i de Coca-Cola perquè és el primer productor de, de plàstic... ...de, de, de cossos de plàstic d'utilitzar i llançar. Sí, però, però per no quedar-nos només amb aquests exemples, és que quotidianament n'hi ha molts, no? La, la, la indústria els necessita. N'hi ha de que moment. sí, però n'hi ha que són prescindibles. I el que està de dissenyar una economia amb què només faci servir aquells productes que tinguin llarga vida i siguin durables... El no que té sentit és utilitzar productes derivats del petroli que tinguin una vida útil de tres dies. Això és absurd. Per tant, no seria absurd pensar que s'haurà de regular la producció prioritària, no, no dic que amb una economia planificada, que segurament tard o d'hora en alguns àmbits s'haurà de fer, però... Si l'economia contés tots els costos amagats que té aquesta economia tan tronada que tenim, la mateixa, el mateix sistema econòmic es regularia i acabaria i acabaria fent la reconversió. El problema és que molts costos ecològics no estan contemplats a l'economia convencional. Per exemple, tot l'excés de producció de plàstics d'un sol ús que generen tota aquesta merderada als mars, això, com comptes el cost ecològic d'això? L'economia no el contempla. És un cos que externalitzat i el que el deixen i per les generacions futures. Um, ara no sé com mostrar-ho perquè no ens quedem només amb el plàstic del supermercat, que és una bestialitat, no? o del, de del, del plàstic PET, sinó... Quan deia la petroquímica em refereixo que, el, que tot el sistema funciona molt amb, amb, amb productes químics també que són derivats del petroli. També. Llavors aquesta indústria em pregunto com es reconvertirà Tu, com a enginyer i coneixedor, quins exemples tenim d'aquesta petroquímica? I ja hem, ja hem posat els fertilitzants, que és lo clau, no? Ara mateix, segurament, hi haurà una crisi humanitària sí, però, però... degut a l'alça de preus dels fertilitzants, però en altres nivells, quins exemples podríem posar? Doncs que tota aquesta petroquímica s'ha de convertir en una química verda del futur, que és el que ja hi ha estat començant a treballar molta gent, la química verda a partir dels materials biològics. No dels materials fòssils, dels productes fòssils. La química verda, la química de la, de la natura. Una última pregunta. Els canvis que ha de fer la societat són molt grans i sembla que subvencionen amb 20 cèntims la benzina, doncs tindrem endavant. No? Evidentment, no, no estem canviant les qüestions estructurals. Llavors, jo et pregunto només... Suposo que és pas a pas no, la resposta, però tu com creus que que serem capaços de fer aquests grans canvis. I entenc que és un procés que tu mateix vas estar doncs, a la Comissió del de, de, Canvi Climàtic, del Parlament, quan estaves com a independent, eh, que has fet feina en tots els àmbits de l'educació, de, de les comunitats energètiques, com a enginyer amb l'empresa Ecotècnia, que fabricava molins, etc. Tu has tocat molts, ampli, molts àmbits on on tu estàs incidint directament amb aquests canvis, no? Però la gran, la gran majoria de la societat, que treballa en el que pot i fa el que pot, creus que serà capaç d'adaptar-se a aquests canvis o que els reclamarà? Mira, bàsicament tots els canvis culturals necessiten una massa crítica. I el rep és arribar el més ràpid possible en aquesta massa crítica, que és un percentatge relativament reduït de la població. I en els últims anys hi comença a haver-hi aquesta massa crítica, en els entorns. El que passa que hi hem de ser-hi a temps a fer aquests canvis, perquè si ens encantem ara en aquest mateix decenni, abans del 2030, hem de fer la gran transformació energètica. La gent s'hi comença a posar, tot i les traves que posen, administracions, oligarquies i punyetes d'aquestes, però la gent comença a actuar-hi. El repte és, hi serem a temps o no hi serem a temps? Ho farem suficientment ràpid, aquests canvis estructurals que requereixen i canvis culturals, o no? Esperem que sí. Esperem que sí. Gràcies, Josep Puig. Molt amable. <laughs> Fira de la Terra, al Parc de la Devesa de Girona, dissabte 30 d'abril, diumenge 1 de maig. Molt bé, doncs, continua el Parc de la Devesa de Girona. És la primera vegada que la Fira de la Terra... Vé aquí a Girona, fins ara s'havien fet a Barcelona, com ens ha explicat en Pep Puig fa moment, i ara en tinc al meu costat a la Aina, que és coorganitzadora de la fira. Hola, Aina. Hola, bona tarda. Fes-nos una, una breu valoració de com ha anat aquest primer dia. Doncs hi ha hagut una bona rebuda aquí a la ciutat de Girona, el matinat molt bé... Hi ha hagut força gent, hi ha hagut espectacles, conferències, bastants visitants. Al migdia ha vingut la pluja i s'ha doncs, bueno, torçat una mica el dia, però ara fa una estoneta parat i esperem que a la tarda continuïm normalitat. Digue'ns, eh, quina relació tens tu amb la Fira de la Terra? O en quin interès tens en eh, col·laborar amb que això tirin davant? Doncs crec que és una iniciativa que es va prendre ja fa molts anys i doncs m'hi he sentit involucrada des de petita i a la que vaig tornar una miqueta més a la proximitat de Barcelona, perquè vaig estar bastants anys fora, vaig creure que era important um, poder participar i poder portar el meu granet de sorra en què continués rodant. Ets ambientòloga, biòloga, tens alguna relació amb les ciències naturals o amb, a, amb la natura a nivell professional? Bueno, jo m'he format com a guia d'esports de muntanya en el medi natural, aleshores sempre m'he relacionat molt amb l'esport i amb la muntanya i amb el respecte cap a ella. Molt bé, genial. Uh, aquesta tercera temporada vam fer una entrevista molt xula amb un guia de muntanya, precisament, i ens explica la relació amb els guies en la vessant esportiva i els guies amb la vessant més d'educació ambiental i com fan aquí per fer les sortides i, i és una, una xerrada que tenim amb, amb la gent del refugi. Eh, I vam fer la, una, una gravació també molt maca al costat del, de Sant Privat d'en Bas, la podeu recuperar al podcast del programa. Segueixo amb l'Aina. Eh, em deies que, que tens a, aquest vincle, però professionalment, com a guia, eh, treballes aquí a Girona o a la Garrotxa, potser? Jo treballo a la comarca de la Selva, a Coll de Rebell, ara mateix, i sí, fem guiatges amb canalla pel medi natural. Bé, doncs a la comarca veïna de la selva. Doncs deixe'm que et pregunti per no entretenir-te més. Ja hem fet la valoració, deixem la valoració de la fira, que la gent s’animin, potser última hora a venir encara, quan escolti aquest programa, té temps de venir el diumenge, a última hora, digue'ns què feu el diumenge a la tarda. Doncs hi han diverses xerrades, hi han també un concert de música de l'Alfons Enzines a les 5, i eh, dansa clàssica índia a les 4 de la tarda. Després també tindrem un om-shanting per acabar una meditació eh, per ja fer la cloenta de la fira. Molt bé, quan s'estigui escoltant això ja seran quarts de sis. Eh, eh, tindrien el permís per deixar d'escoltar el programa i venir a la fira sense cap problema. <ríe> eh, ara, ara, la pregunta que et volia fer com veus la transició ecosocial a nivell general com veus la transició ecosocial aquí a Catalunya, ara mateix a casa nostra doncs bueno jo tenia l'esperança que després de tot aquest rebombori que ens ha tocat viure aquests dos últims anys que la gent nostra es despertés una mica més la veritat és que m'hem portat una mica de decepció però bueno no, no he tirat la tovallola ni molt menys. Crec que s'estan fent molts canvis a nivells local i a nivell de petites bombolles que van canviant les coses i crec que és això, no? Que si cadascú canvia el seu present, doncs canviarà el global. Si tu no canvis el teu present, doncs molt difícil que tot canvi. Seria aquella màxima de sigues el canvi que vulguis ser, no? El, sigues tu el canvi que, que vulguis viure al món. I a nivell... Només l última pregunta... Una valoració a nivell global, com ho veus? Es van fent canvis, però crec que queda molt de camí, perquè bueno, la pilota cada cop es va fent més gran. Doncs moltes gràcies, Aina. Merci. De res, vosaltres. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Hola, com et dius? Hola, em dic Míriam. Molt bé. Uh, abans d'apretar el rec de la gravadora hem cerrat una miqueta i la Miriam m'ha dit coses molt interessants, també amb dues noies més, uh, que ens estan fent fotos. <ríe> <ríe> Després de demanarem els drets d'autor i tot això. Um, I parlàvem sobre la cosmètica natural, que és el que tracteu vosaltres a la vostra paradeta. Afegeixo només que seguim a la Fira de la Terra al Parc de la Devesa. Uh, Explica'ns resumidament què són aquests productes uh, de cosmètica natural, uh, uh, Míriam. Sí, Míriam, doncs t'explico una mica. Eh, el... Són uns productes de cosmètica natural, com ben bé has dit, que són vegans, ecològics, frescos, això vol dir que no et porten cap conservant afegit. Vale? Eh, també bueno, eh, s'han basat en la A llorbeda, en la medicina tradicional xinesa i la farmacopeia europea. Vale? Això vol, I això vol dir que hi ha molta innovació i molt, molt desenvolupament a cada producte. Vale? I el que tenen aquests productes és que no tenen res afegit és tot 100% principi activ. Nosaltres som partners d'una empresa que es diu Ringana, que és una empresa que és d'Àustria i que va, fa 26 anys que es dediquen a fer cosmètica fresca. I que bueno, van començar sent sostenibles. O sigui, la fàbrica des de principi ja va començar sent sostenible. El qual també eh, bueno, tenen els el segell, el segell medioambiental neutre. De les emissions, m'imagino. Exacte, perquè la fàbrica i tot, tota la producció de tots els productes doncs generen el mínim CO2, i si en generen una mica el que fan és plantar arbres o el que sigui perquè sigui emissions zero. Uh -huh. Ja que estem a la Fira de la Terra, per això hem vingut també per, per donar a conèixer aquesta empresa que ho fa tot també perquè no paren de rebre premis d'ecologia. Um, és un producte, no, no diré la marca, jo després tu, tu ens la pots dir, perquè vale. ja, ja que ens comparteixes tot okay. això, doncs la direm, sí. um, però em sembla excel·lent, perquè és que té en compte molts factors, sí. uh, lliuretòxics, sí. uh, has dit, uh, vagà vol dir que no, no està experimentant ni amb animals... ni, ni... I, i Tot, tot, tot s'estreu de plantes, de productes vegetals. O sigui, hi ha unes càpsules, per exemple, que es diuen omega-3, els omega es treuen d'un cultiu d'algues controlat. Això vol dir que tenen un laboratori amb un cultiu molt gran d'algues i d'allà es treuen els Omega. Aquests, aquests omegas no tindran metalls pesats, perquè tot el que... Es, les omegas normalment tenen metalls pesats perquè s'estreuen del mar i el mar està contaminat amb metalls pesats. Per desgràcia, però és així. I llavors, doncs, per exemple, no? és, és, és posar-te un exemple, la quantitat de coses que fan com perquè sigui tot un, un, el millor possible. Abans d'arribar a col·laborar empresarialment amb, amb aquesta empresa sí. austríaca, eh, m'imagino, allò si m'equivoco, que tu ja havies fet un recorregut amb altres projectes, potser, o a nivell personal, eh, fent un procés conscient cap a, cap a aquesta societat que volem, no? eh, més natural en tots els seus sentits, que no sí. contamini, etc. Vols resumir-nos una mica el... No, no, no et pregunto per la teva vida, però no, no, sí, sí. Que, que ens fem una idea de que que hi ha processos personals que són importants també per evidenciar la situació sí. i la transició que hem de fer tots, no? Sí. Mira, jo, et dic la meva història, jo sóc biòloga, estic treballant en biotecnologia ara mateix, però també sóc partner de Ringana i realment tinc molta consciència de que, eh, com més natural sigui algo que et, que mengis o que et posis a la pell, millor. O sigui és que estem rodejats de tòxics per tot arreu. Llavors, hem d'intentar minimitzar eh, els tòxics. Llavors, una, una, gran, una bona opció és aquesta empresa, que t'he dit, que, que, bueno, que és rincana. I, bueno, i... I una cosa que també la gent desconeix força, per no dir que la gent no en té idea, és de com també s'experimenta amb animals, no? amb aquests productes, i sí. ja siguin eh, detergents o, o d'higiene, com els cosmètics per veure doncs, les reaccions que els hi fa la pell. Tenim els conills, que és una cosa... Sí, els ulls, els ulls... Hi ha moltes coses oculars que... Bueno, només cal buscar fotos a internet per veure el que li fan els pobles animals. I aquesta empresa, òbviament, és cruelty free i no experimenten animals perquè ja des del principi ja no hi part de la seva filosofia. Mm. En... Com li, li explicaries molt breument què és la biotecnologia? Sí, em eh, eh, penso que has utilitzat aquesta paraula el, el que fas tu a la, a, a la feina, què és la biotecnologia? Bueno, la biotecnologia és eh, doncs, l'aplicació de, de bueno, utilitzar el laboratori per eh, produir per exemple, en el cas d'aquesta empresa seria l'extracció dels, com, dels principis actius de les, de les matèries primeres que són sempre veganes i com eh, mesclar-les perquè sinèrgicament facin sinèrgia Això vol dir que fer sinèrgia vol dir que eh, quan van juntes la seva acció és molt més eh, forta és molt, és molt millor i llavors té més biodisponibilitat per exemple, les cremes eh, tenen un... Bueno, el, el, el, facial, per exemple, el tractament facial té com un ordre i està fet així perquè eh, les cremes i tota la neteja i tot entri el millor possible a la, a la dermis o a l'epidermis segons el que et posis. No? Llavors això està pensat d'una manera eh, molt ordenada perquè així eh, faci el millor, el màxim efecte possible. Això tant, tant és amb, amb les cremes com amb, amb els suplements alimenticis, o, bueno, amb tot, tot, tot el que fan, no? Però en el teu cas, quan esteu al laboratori, què feu, per exemple, per fer-nos una idea? No, jo el que faig és... jo produeixo proteïnes recombinants. Jo, estic, jo, jo faig ciència bàsica, que és entendre per què aquestes proteïnes recombinants... Eh, per què serveixen, diguéssim. Vale? Jo, jo, jo faig això. Per què serveixen unes proteïnes, si s'uneixen amb una altra proteïna, què passa... Bueno, és una mica... És una altra part, una, una altra part de, la, no, de, de la meva feina, perquè ara tinc, estic compaginant dos. No? Um, no treballaràs a IPRA? No, no. no. Vale, T'ho dic perquè també la, la vacuna que està fent IPRA també parteix d'una sí, proteïna, no? Sí, això també és biotecnologia, sí. en aquest cas és una aplicació ter terapèutica. No? Mm. En el meu cas no, és ciència bàsica, saber per què serveixen, no? Però abans de treure una vacuna has tingut de, de fer la, la, la, la proteïna i saber com funciona caracteritzar-la perquè així després es pugui produir en massa, no? no? O sigui, segons, el meu seria com un pas previ. Ah, per tant, dedoixo que estàs fent investigació. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Molt bé. Molt uh... bé. Molt necessària la investigació científica i també molt poc considerats no? per, sí. per les administracions, pel suport que necessitarien i per les condicions laborals que en que són realment increïbles perquè és la, base, la innovació és la base no? de, de tota sí. societat sí, sí. i en canvi sí, esteu això. maltractats. Sí, per això. I, bueno. La veritat que jo tinc sort mm -hmm. perquè dintre de lo, del meu món estic bé, estic treballant empre... en bueno, una empresa que es tracta bé, en quant a sous i això, estic contenta. Però sí que realment a eh, l'esforç que hi ha darrere de qualsevol descobriment científic és tan gran, és necessita tants diners i tant tan suport a part de la societat que, bueno, que realment la gent hauria de fer molta més pressió perquè els dades els polítics realment ha els medis perquè això evolucioni, no? O sigue La inversió ni més de a Espanya o a, bé, a Catalunya és molt més baixa si ho comparem a altres a altres països. Sí. això és així, altres països europeus tenen no investit, una idea més de molt més alta i bé, fa com uns 10 anys va haver unes retallades molt fortes, en, bueno, va haver-hi en tot retallades, però doncs la IMSD també, i no s'han recuperat els nivells del 2008-2009. Vull dir, estem en, en un, bueno, molt, bastant precaris, mm. i jo tinc sort. Um, no sé si tens la xifra, però tenint en compte que sí que tenim la xifra de la despesa militar, que és el 2% del PIB, i que algunes organitzacions com el Centre de l'Às, que és molt més del que es diu, perquè està camuflat aquesta despesa, estaríem parlant de més de 20.000 milions d'euros en despesa militar. Evidentment, la, la investigació científica és menor, no? Sí, de fet, molta, molta, molt dels diners que estan destinats a I més IMSD molts d'ells estan camufrats i van directament a investigació militar, no a investigació per curar persones o per fer la vida més fàcil per les persones, o al medi ambient, per exemple. Sí, sí, quan deia, evidentment, la despesa en investigació i en de civil o per ús civil és inferior al militar, em refereixo malauradament, però és així, no? s'han fet públics ara amb aquest increment del 2% per l'OTAN i tot això. Sí, bé, bueno, és així. Realment eh, moltes de les, dels avenços científics que hi ha hagut en tema com la internet o el que sigui, venen perquè es va, es va començar a crear per, per, per utilitzar-ho militarment. Això és així. Si es busca a Google, surt. <laughs> quan sabem que molta gent doncs, està investigant sense saber o inclús que té, que té aplicacions militars. Però en fi, com que veig que està molt animada a l'Alevesa, i passa molta gent i vull que vingui també a, et vull deixar que puguis parlar amb la gent, només et faig una pregunta sí. més per parlar sobre la transició ecosocial. Sí. És la pregunta que li he fet a en Pep Puig, amb qui hem parlat fa una estona, també a l'Aina. Sí. Um, tu com veus aquesta transició ecosocial? Més concretament, creus que la població, la, la ciutadania, serà capaç de fer aquests canvis que hem de fer, començant pels hàbits que hauríem de canviar, no? com, això mateix, com això mateix que parlàvem fa una estona? Sí, bueno, jo crec que s'ha de conscienciar la gent de que realment els recursos s'acaben. I hem de canviar la manera de, de fer les coses i la manera de, per exemple utilitzar el petroli, perquè el petroli s'està acabant i utilitzar menys plàstic eh, o, o realment eh, erradicar-ho completament i realment doncs això eh, apostar per eh, sostenibilitat que potser té un cost, perquè té un cost la sostenibilitat però realment a la llarga és ser més sostenible i consumir menys però creus que la societat està preparada per fer aquests canvis tan grans que haurem de fer? Perquè els haurem de fer i de manera molt sobtada si no ho fem de manera transitoria com, com hauríem de fer, no? Realment no. no. Crec que la societat no està preparada per això. Perquè estem molt contents cada casa seva, mirant el Netflix i... No? no ho sé, eh? no vull ficar-me en Netflix tampoc, però no ho sé. És com... Jo crec que no estem preparats per... perquè estem vivint en una societat que, és... que realment estem molt acomodats. No? El primer món segur? El primer món segur, està clar. Nosaltres segur. Altres països, desgraciadament no, viuen en, en economia de subsistència. El que passa que el primer món acabarà sent com el tercer món a nivell de misèria si no fem segons quins canvis. Exacte. Sí, s'hauria de, doncs això, conscienciar la gent i, i canviar la manera de consumir. Fer-ho una mica més conscient de què realment per què consumeixes això i, i d'on ve, o sigui, preguntar-te d'on ve el que estàs comprant, no? Quins sous estan pagant, no? Per exemple... És un, un exemple, no? Quins sous estan pagant, que tu t'estàs queixant, que a mi paguen poc, però tu estàs comprant baix cost perquè... Bé, bueno, potser és que no pots, també. Clar, això ja és un altre tema. Però bé, bueno, sí, preguntar-te d'on venen les coses que compres, no? I, i com estan fetes. Molt bé. Última pregunta, va, uh, si em permets. Com veus uh, mm, que serà la societat d'aquí 10 anys? Com, com t'imagines la teva vida d'aquí 10 anys? La pregunta està en, en, en el sentit de, per tot el que està passant de la transició energètica, el malament que l'estem fent, tot i la bona voluntat i els fons projectes que hi ha, com els que hem pogut comprovar aquí a la Fira de la Terra, però en general doncs, la guerra d'Ucraïna té molt a veure amb la transició energètica sí. i altres guerres, i per tant s'està fent malament aquesta transició i serà molt complicada aquesta transició. I per tant d'aquí 10 anys com, com creus que, que, que viuràs, que viurem? doncs vull ser optimista no? sí, per favor vull ser optimista i espero que realment la gent sigui més conscient del de, de que compra i com ho compra i, i, i de, bueno, de realment no gastar o, o, o, és que no sé, no sé perdona eh? Eh, Per això que, que espero que la gent sigui més conscient de del de que consumeix perquè com a consumidors tenim poder per canviar coses. Polem que és molt més fàcil veig a l'Amazon o bueno, perdono, Però, pues, sí, sí. compres on-line i t'ho portan a casa, en comptes d'anar a la botiga del costat, no? que, per exemple, eh, estic posant un exemple. Sempre me vaig posar els terros de eh? no, no, està bé, el, el comerç local també ens, salva, el comerç, ens salvarà, no? El sí. comerç local, intentar comprar local i intentar comprar pues, sostenibilitat, no? a, a empreses que realment doncs produegeixen amb, un, amb una qualitat i una sostenibilitat que no generin doncs, això, CO2 més CO2 pel planeta que ja en tenim bastant. Doncs moltíssimes gràcies a Miriam per compartir aquesta estona i que vagi molt bé la la fira. Vale. A tu moltes gràcies. Merci. Mare Lluïsa, tu portes la paradeta dels càtars, los càtaros, mm -hmm. veiem un cartell davant d'aquesta taula plena de llibres, mm -hmm. pots explicar-nos, uh, sou un editorial, què feu aquí la fira? Doncs nosaltres sí, tenim una petita editorial, nosaltres el que oferim més que res és que l'oportunitat de que molta gent pugui conèixer aquell legany meravellós que van deixar els càtars i que la gent s'apropi per conèixer, per saber una miqueta més i que surti també d'aquest paràmetre de lo que va ser solsament la cultura, sinó que aprofundits una mica més. perquè vas, van deixar una espiritualitat mo, molt enriqueixadora. Em, em comentades fa un moment que és més necessària, necessària que mai aquesta espiritualitat i que va, es deixar de banda i ho necessitaríem per equilibrar una mica les forces eh, em deies del mal i del bé, no? Mm -hmm. Sí, sí, de fet és que eh, els càters tenien una cosa molt clara, no solament els càters sinó també els indígenes americans, els templaris, que el mal que hi ha dintre del ser humà és intrínsec, no pertany. I per això ells parlaven de la gnosis càtara de poder separar i tenir aquest discerniment de separar el bé del mal. Perquè igual que a la Terra n'hi ha una lluita i ho podem veure que n'hi ha mal i bé, i que la Terra fa un esforç perquè això no passa igual que ho veiem a la natura, també passa al nostre interior. I per això se necessiten les claus per poder lluitar contra el mal que canvi mica, en mica ens invaeix. Amb quines pràctiques feu els càtar a nivell espiritual, si ens vol resumir? Sí, tenim molta pràctica, sempre és molt viu, perquè el catarisme és viu, sempre està canviant. Per això parlem de moltes espiritualitats i la pràctica poden ser des de ablucions, amb aigua, ...cants, oració plàstica que fem amb moviments amb la música, Eh, el, el que fem amb les parades també és una pràctica. És, tot és com està pendent de l'interior, com, com actua i llavors com practicar-ho d'aquesta manera. A la parada teniu molts llibres, eh, sí. és el que esteu oferint a la gent que ve aquí la fira, molts llibres eh, relacionats amb la religió, però els càters eh, no han format mai de la religió o sí que va ser una excissió a partir d'algun concili de, de l'Església catòlica que, que els va expulsar Als càtars n'hi han dues rames, la rama de la rama de Joan i la rama de Pedro i què va fer Maria Magdalena, Juan Juan'rimaa aquesta rama es va, no va seguir la rama de Pedro i es va bifurcar i van, va sortir la rama huànica. Aquesta rama és la que els càtars professaven. Ells no parlaven d'un Déu que ens va fer creure l'Església, ells parlaven d'un pare com els indígenes, Padre, padre Sol. I els càtars parlaven d'un pare bondadós, que no vol la guerra, que no vol el mal a ningú, que no jutja, que no castiga. Això parlaven i professaven els càtars i per això van ser cremats. Una de les causes va ser aquesta. Mm. Um, vaig tenir l'oportunitat d'anar a, a França a veure un, un dels castells segurament més coneguts, però ara no recordo com era. Vam anar a una colla de diables i de timbalers de sants, que es feia una trobada de, de timbalers i diables, que són uh, aquests, aquestes colles uh, que surten a la Festa Major, mm -hmm. a fer els correfocs, i vam pujar en aquest castelló precisament precisament doncs, va haver-hi tota una, una matança de tots els càters que els van crucificar i cremar vius, no? Mm -hmm. uh, I, per tant, és, uh, efectivament van ser molt perseguits, però uh, no sé si tu te'n recordaràs de quin castell em refereixo, perquè ja fa molts anys i, i s'ha manat de la memòria, però ens pot situar, en qualsevol cas, aquesta època de de l'edat mitja em penso que és més o menys per situar-ho, tot i que com ens pots comentar després, si vols tu el caterisme el vius com algo present no? com contemporani mm, Sí, sí, perquè l'esperit dels càters hi és, perquè referent als castells no sé quin castell perquè n'hi ha molts i ens centrarem una mica més en el que tenim aquí a Catalunya perquè el que va passar aquí a Catalunya va ser que els càters van ser cremats els últims càters van ser cremats aquí. I l'últim càter que, que va profetitzar Guillem Belibaste va dir que en 700 anys el llaurer reverdejaria i aquest, aquesta profecia s'està complint ara mateix. Per què? Perquè ara mateix ve una, una nova edat d'or i és aquest canvi espiritual que n'hi haurà perquè l'espiritualitat s'ha d'obrir a l'espiritualitat universal, arquetípica, que vegi de les mateixes fonts perquè el bé serà el que canviï el món. Mm. Perquè és que si volem que canviï el món, que canvi tot el que està passant, ja no serà a través d'uns polítics. No, això no pot... Això estarà caduc-ho. Ara venen temps que la gent s'ha de d'abonomitzar, s'ha de recuperar la bondat per poder canviar el món, si no a través d'unes altres pràctiques, si no canvien el que ens, no ens agrada de nosaltres, no podem esperar que canviï el món, perquè és impossible. Aquí a la, a la taula on teniu els llibres uh -huh. veiem molts del Sangrial, de Maria Magdalena, sí. um, del catarisme, evidentment. I també n'hi ha un d'un personatge que és Eufrosímia. Uh -huh. Ho dic bé? Eufrosímia? Eufrosínia. Abans m'has comentat que és un personatge que és contemporani, que va sí, morir sí, fa sí, poc. Sí, sí. Ella, per nosaltres, ella és la guia del catarisme perquè va ser una dona que va ser perseguda, ella... També parlava de que n'hi ha un altre deu i, sobre, sobretot, per ella, molt important era acumular el bon esperit. Ella va ser gran acumuladora del bon esperit perquè nosaltres, en aquest món, per la societat, per l'escola, hem estat modelejats amb, amb un altre esperit. I per això ella parlava de que que les persones han d'acumular el bon esperit. Per què? Per poder fer bons actes, un ha de tenir bon esperit. Si tu vols tenir bones paraules, has de tenir bon esperit. Si vols mirar els ulls a les persones, has de tenir bon esperit i veure la divinitat d'ells. Si no, mirem solsament el físic de les persones. El cor o el que pot haver-hi, molt difícil. Um, jo no coneixia uh, aquesta dona però ella és russa sí. i entenc quan deies que va ser perseguida és per l'església ortodoxa sí. Sí sí, sí, sí, sí perquè ella com tenia aquesta força de la bondat eh, s'enfrontava amb el bé i què passa? que quan el bé actua eh, n'hi ha moltes coses que es posen en contra per què? perquè de fet, no, el mal no vol que el bé tingui la majoria, podem dir-ho d'aquesta manera. Si molta gent acumula bondat, el mal s'ha de retirar. Un exemple així molt pràctic, si cada persona acumula bondat, si som 100 mil milions de persones, si 5 milions acumulen bondat, el mal acabant marxa de la Terra. Per què? perquè la força del bé es multiplica. I potser quan parlem de mal podríem incloure dinàmiques o actituds sí. molt acceptades socialment sí. que són negatives per un mateix i per la societat. No estem sí, sí. parlant de que vingui el dimoni no, no, aquí no, no, no. a, a fer-nos la guitza, no? Però també, també, també. també tenim... Els cates parlaven d'un bon hom i d'un mal hom. I els indígenes americans deien en el nostre interior n'hi ha un llop negre i un llop blanc. Llavors... De fet, en molts, molts lloccs de la Terra això ho tenien. ho sabien que dintre del nostre interior n'hi ha algú que qualsevol cosa, petita cosa et fan un comentari que no t'agrada. o et diuen algú que no t'agrada, o fan un crit i a tu això et fa com un ressort. I, I això és contestar el mal a mal, mal. Tu tornes al mal. Una, una pregunta una mica de, de, de persona incrèdula, i no dic periodista perquè no ho soc, però, diguem, um, amb afany de coneixement, no? Uh, si alguna persona... Uh, digues, oh, això, això sona com a una secta, eh? Segur que aquí hi ha alguna cosa amagada i ens volen manipular i no sé què. Què els hi diries? Què els hi diríem? Llavors, què ha fet l'Església? Què ha fet l'Església? L'Església per... No podríem preguntar, fer una altra pregunta i dir qui ha, qui ha exterminat els indígenes americans? Què va passar a la Inquisició? Tant que professa l'Església d'un pare que se suposa que és el que la gent creu que pot salvar el món i està destruint a la humanitat? Llavors, ens hem de fer una altra pregunta. Això sí que és una secta, la secta que aniquila el ser humà. Qui beneeix les guerres? L'Església. Tot el que passa en el món està beneït per l'Església. Llavors la pregunta, com a l'inversa, és què pensem de l'Església nosaltres, la gent? Com veu a l'Església si realment és una que pot ajudar al ser humà seguint tenint aquests temples? Sembla la resposta és clara, no? Ah, just està, està entrant, i ja ha començat aquest concert de, de, de Dixi o, o de, de Swing, en directe aquí a l'Alavesa. Amb... Maria Lluís, moltes gràcies per participar sí, en aquesta estoneta i explicar-nos tot això. Igualment. Que vagi molt bé, gràcies. Gràcies. Gràcies. gràcies. Continuem a l'Eco de la Vall amb a, a aquest reportatge de la Fira de la Terra que s'ha celebrat aquest cap de setmana del 30 d'abril i l'1 de maig al Parc de la Devesa de Girona. Mm. I'm brave, brave, brave All oh, from society And it's hand-picked hypocrisy Mercy, mercy Don't give a damn for me Mercy, mercy And what am I gonna eat? Peep through the windows of a restaurant People in caviar 50 bucks on lunch, man A hand-me-down meal Full God knows what I continuem amb les dues últimes entrevistes que vaig fer eh, ahir dissabte a Girona amb el Marc de la xarxa d'Educació Lliure i també amb en Josep un fuster i pagès Això és l'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes, tots els diumenges de 5 a 7 de la tarda. Bona tarda. Hola, bona tarda. Uh, com et dius? Soc Marc. Estàs aquí a la parada de la Txell, que és la xarxa d'educació lliure? Correcte, sí, sí, aquí estic. Passem el dia d'avui i de demà aquí a Girona, a la fira, i és una fira que ja fa uns 15-16 anys que participem, quan es feia a Barcelona, i ara, doncs, el primer any que fem aquí a Girona, doncs també estem aquí. Molt bé. Com resumiries uh, què és la, la Txell, per a algú que no ho conegui? La Xelles diem una xarxa, és on ens trobem és una associació en realitat on ens trobem doncs, projectes que en diem nosaltres com escoletes alternatives, mestres, famílies, gent que fa educació a casa. i el que ens uneix és la idea pedagògica de com acompanyem a la mainada. I que vol dir doncs, que acompanyem a la mainada el que nosaltres diem amb el respecte als seus processos de, de vida. A vegades em diuen, com es resumeix això? Diu, doncs mira, més, més aviat és que nosaltres no eduquem a les criatures, tot i que ens deia educació, sinó que el que fem és acompanyar aprenentatges, que són ells i elles els que són protagonistes i porten el ritme de com aprenen, quan aprenen i, i què aprenen. Ja, aquesta xarxa agrupa diferents escoles... Sí, ara en aquests moments hi ha uns projectes que som els que diem adherits a l'aixell, que som uns 20 projectes, 20 escoletes, però després tenim tota una sèrie d'escoles que són afins, que també formen part de la xarxa, i llavors sumant-les totes som unes 70, que estem a, bàsicament a Catalunya, però en tenim també a Balears i a València. El, aquestes escoles són, són per petits, oi? No, no estem parlant de, de primària ni instituts, sinó que és per petits, és correcte? La majoria sí. També per una qüestió legal, perquè fins als sis anys podem fer activitats que són alternatives a l'escola. A partir de sis anys, doncs, per tindre infants en horari escolar i durant calendari escolar, doncs, ja t'exigeixen que siguis una escola homologada pel departament. Llavors hi ha moltes menys escoles d'aquest tipus que s'hagin pogut homologar. Un altre tema és l'educació a casa, que no està reconeguda i diguéssim que no és legal explícitament, però que hi ha un, tot un col·lectiu de famílies que eduquen a casa i que doncs, també es troben i fan comunitat i, i practiquen l'educació lliure, per com l'entenem nosaltres. El que ens trobem amb, aquest, amb les nostres escoles és que la majoria són fins als sis anys, o tenim alguna, alguns espais que són com de, de 0 a 3, que és el que nosaltres en diem criança, i després hi ha molts que són de 2 a 6 anys, que són en que, doncs, la part infantil, més o menys. No? I després sí que hi ha alguns doncs, que continuen doncs, en primària, i, així, i hi ha alguns que s'han homologat al sistema oficial, però que segueixen fent una proposta dintre del que nosaltres entenem com a educació lliure i respectuosa, amb ratios molt baixes, amb molt de material manipulatiu, molt, molta activitat, etc. Per tant, també bàsicament estaríem parlant de pedagogia, no? de, de mètodes de pedagògics diferents que, que els que podem trobar en un parvulari d'aquí de Girona o de qualsevol altre lloc. Exacte, sí, sí. El que ens uneix dintre de la xarxa és aquesta idea pedagògica no? de, de com acompanyem aquestes criatures, què és el que necessiten per poder desenvolupar tot el seu potencial i, i és això el que ens uneix i, i el, el que practiquem no? en aquests espais. Jo vaig tenir l'oportunitat de viure en, en, en un mas, ara fa just a 10 anys, el 2011 i 2012, a Can Ferriol, a prop d'Arbúcies, i no sé si et sona, però per allà hi havia doncs, alguna escoleta, o, sí. o més una escoleta que en diuen, no?, sí, sí, quan sí. deien que eren els pares que buscaven una altra manera d'educar els seus fills, no?, Exacte. llavors es i naven a diferents masies i allà es trobaven tots els petits i feien doncs, la, la seva estada acompanyant-los sí, i sí. d'alguna manera, doncs, posar en pràctica aquests coneixements pedagògics que potser tu ens podries dir ara, no? quins serien aquests referents que, que utilitzeu a la Txer i els diferents projectes? Doncs sí, bueno, a la zona aquesta hi van haver-hi diverses propostes d'aquest tipus, a la zona d'Arbúrcies, en doncs sí que de fa molts anys ha sigut un comú node important per a aquest tipus de projectes. Hi han hagut molts grups de famílies i propostes, ja de, de fa molts anys que, han, que han ofert aquest tipus d'educació tant professionals de l'educació que han ofert això com famílies que s'han unit per muntar doncs el seu espai i tal. Quins referents em preguntaves a nivell pedagògic, nosaltres, clar, no creiem en un dogma i diem, bé, bon, nosaltres el que fem dependrà de cada moment, de cada grup d'infants, de, de cada les circumstàncies, Sí que ens basem doncs, en aquestes bases pedagògiques, que es basen doncs, en el respecte als infants, respecte al respecte al, als adults, a l'entorn. I aleshores sí que durant la història hi ha hagut propostes molt similars o de les quals hem begut. No? Llavors, com així, nosaltres no, no, tenim, no proposem un mètode, sinó que el que fem és adaptar-nos a al que ens anem trobant i com a referents que tenim sí que existeixen uns certs referents doncs, com els, els Wild que són una gent que va muntar a León Dormido els Pestalozzi que són unes escoles així d'educació doncs, lliure eh, que estan a Ecuador però després també referents tipus Montessori o tipus Waldorf o mira, ara que fa poc ha mort la Maria Antònia Canals que és, és d'aquí que proposava tot un munt de materials matemàtics, manipulatius també. Doncs, i anem bevent una mica de tot arreu i de tot això doncs, anem adaptant al nostre entorn particular, doncs, que és el que ens serveix, que és el que no, sempre amb una mirada molt crítica també i molt conscient del que es mou i el que no es mou amb tots aquests materials o propostes per veure si realment és el que ens està funcionant o no. Potser pels que no són pares és una mica abstracta, o inclús també pels que són pares i van allò amb, amb les idees quadrades i, i no es volen obrir a diferents eh, propostes pedagògiques, però eh, podríem proposar un documental que es diu l'educació prohibida que es va fer Argentina i que segurament és dels millors que s'ha fet eh, on es, es parla molt bé de què és aquesta educació lliure o alternativa o diferent, no? Sí, sí, correcte. De fet, vam participar com a xarxa d'educació lliure en la producció d'aquest documental i apareixen doncs, varios referents nostres i, i per gent de la xarxa que, que expliquen molt bé no? doncs el per què proposem una cosa diferent i, i perquè què posem tota aquesta energia amb això. Hi ha aquest, aquesta pel·lícula documental que és, és molt llarga però perquè fa un, un, un, una recerca molt exhaustiva d'un munt de projectes alternatius de moltes vessants diferents però que tots busquen la mateixa cosa no? és oferir des de l'amor a les criatures doncs un, un entorn que realment els hi sigui favorable i on siguin felices aprenent i, i descobrint el món i, i que surtin d'aquí preparades per afrontar-se en el món real que es trobaran després. Em, em penso que sóc una persona de Girona i, i potser inclús podria ser eh, per qui l'entrevista li feien aquí a la, a la Devesa o potser al Riu. Mm. Um, ja no recordo qui era aquesta persona, però era un referent també de, de l'educació lliure. Però en qualsevol cas, eh, digue'ns algun exemple de, amb, amb, noms, eh, amb noms propis, si vols, d'escoles de, de i de companys que... En, que siguin un referent de la Txell en general i també de l'educació lliure? Bueno, aquí, a veure per exemple una de les persones que s'ha mogut més amb en aquest entorn i que és fundador per exemple de la xarxa d'educació lliure és en Jordi Mateu que s'ha dedicat doncs, també fer, ara està fent molts tallers està ara amb aquesta associació que és companya nostra del CAIEF que fan cursos per professionals de dintre del sistema també, etcètera no? tenim també des dels orígens en Pere Joan que és cofundador de la caseta un dels projectes referents que tenim a la xarxa que està a Barcelona i que, i que també doncs, ara s'ha doncs, dedicat doncs, també a fer formacions i a compartir doncs, tota la seva experiència no?, de molts anys Uh, treballant amb, amb criatures amb, amb mestres llavors tenim molts projectes que, bueno, que estan donant molts fruits però, i en diferents línies també Per a Girona teniu doncs, set estrelles per exemple, que és un projecte doncs, en línia Waldorf que està treballant a la l'Aixell no ens definim com a Waldorf però sí que fem servir moltes coses doncs, que veuen d'aquí, per exemple, sobretot amb els més petits no? sí, sí Molt bé. ja per acabar, tu ets pare? Sí, sí, sóc pare de, de tres, perquè els meus ja són de setze, 14 i deu anys. Sí. Molt bé. Doncs, Gòbita, deixa'm que ens faci l'última pregunta, que dusi una miqueta més uh, de la teva amabilitat, i recordant un, un episodi una mica complicat, a veure com ho explico, en, aquest, uh, en aquesta comuna, que no deixa de ser una comuna, uh, a Can Ferriol, uh, es va donar una situació complicada, perquè la mare estava separada, tenia dues filles, i les volia educar a casa i també en aquestes escoletes. De fet, que en Ferriol va haver-hi una escoleta durant un temps on venien els diferents veïns i feien ells l'escola. I es va donar el cas de que els avis estaven en contra d'això. Llavors, va explicar un conflicte generacional. Els pares, més o menys, els hi semblava bé, però els avis estaven molt en contra. I, clar, aquests, aquests infants, eren dos noies, anaven al cap de setmana, on anaven a passar dies amb els avis, i, per tant, doncs, compartien educacions diferents i tot i que més o menys se n'en sortien, sí que va generar algun conflicte, perquè, clar, l'educació doncs, és obligatòria i educar a casa és complicat, i amb les escoletes, si no està tot muntat, doncs, també és complicat. No? I, per tant, la pregunta concreta seria, teniu dificultats també per poder desenvolupar un projecte tan maco com aquest i amb tant valor, no? perquè estem parlant de de valors edu educatius molt vàlids. Depenent de les circumstàncies de cada spa i de cada situació de cada grup de persones, doncs et pots trobar situacions concretes que poden ser més o menys complicades, com aquesta que hi hagi un desacord dintre de la família o, o que hi hagi, doncs, o dintre de la mateixa família, pare, mare, o la configuració que sigui, de cada un dels progenitors si estigui d'acord i l'altre no, o així, això clar, genera molt de conflicte realment el fet que a partir dels 6 anys no sigui tan fàcil doncs també és una dificultat per poder seguir, de fet una de les feines de l'xell. és tot aquest treball que fem amb el Parlament, amb partits polítics per anar reivindicant i anar intentant modificar doncs, totes les normatives que ens afecten per poder oferir això, que en el fons quan es veu tothom diu, si sí, està molt bé, està molt bé però hi ha coses que no són legals bon, doncs no són legals però són legítimes doncs canvieu les lleis i, i fem-ho tot doncs, correctament M'imagino que us trobeu que han de ser tots centres privats, doncs. Correcte, quan tu vols continuar a partir dels sis anys et demanen que homologuis l'espai com a escola i, i aleshores aquesta homologació requereix que compleixin les normes de qualsevol centre privat. Nosaltres ens reivindiquem perquè d'una altra manera, perquè per ells, per l'administració, ja ha centre públic o centre privat. Clar, les nostres escoles no són ni una cosa ni l'altra, perquè són escoles comunitàries, que en diem nosaltres. O sigui, no és un negoci, no és una propietat de ningú que ven un servei, sinó que són les mateixes famílies i acompanyants que formen una associació, una cooperativa, i és de, tot, de tots, és de tothom, allò. I per això parlem d'una doncs, escola comunitària, ni pública ni privada. D'acord, doncs moltíssimes gràcies per compartir aquesta estoneta i farem difusió al programa. Merci. Moltes gràcies. Fira de la Terra al Parc de la Devesa dissabte 30 d'abril del 2022. Molt bona tarda. Bona tarda. Uh, continuem aquí, a l'Avinguda Principal de la Devesa de Girona, amb un tarragoní. Què fa un tarragoní aquí a la Fira de la Terra? Bueno, m'he perdut una miqueta. Jo fa molts anys que a la Fira de la Terra hi participo i llavors doncs, me mm. n'ha funcionat bastant bé i hem volgut seguir, ja que tot i el canvi d'ubicació, hem volgut seguir doncs, la tradició de seguir participant a la Fira. Molt bé. Veig que teniu a la parada oli, sobretot, i taronges, també? Correcte, l'oli és de producció pròpia, tant ecològica com convencional, i les taronges pues, són de Montsobre, que és d'en Posta. Llavors doncs, li anem venent eh, i fem suc de taronga i... Bueno, anem, anem, partí, anem mirant de recaudar del de, de que és nostre, pues, eh, mirant de ho venent. Si em dius que les taronges són d'en no puc deixar de fer-te una pregunta. Quines taronges són més bones? Les d'emposta o les de tortosa? Home, les de Montsogre són molt bolses. <laughs> vale? No tinc cadres especials de València ni res. No sé si és el tipus de terreny o el tipus de finca o el que sigui, són molt bolses. Vale? És això. La, molta gent quan proven la, el suc de taronja o les taronges, o al revés, fan eh? li fan el suc de, de taronja i llavors es venen al cap d'un moment a buscar-te taronges que són molt bolses, però bé. Bueno, això, el sud de taronga, és, entre, entre cometes, és una mica part. Jo refereixo més a, em centro més a anar a vendre el meu oli. Molt bé. Una cosa que la gent desconeix és que hi ha una varietat increïble de diferents tipus d'olives o d'oliveres, també. Bé, bé. Quines són les vostres? Uh, nosaltres som de Numeració d'Origència Urana i uh, només accepten olives arbequines. És, és una associació de 25 cooperatives i eh, llavors és la diminució, com hi ha la del Bagebre, hi ha la de l'Empordà, hi ha la Ciurana, hi ha de les Garrigues, però nosaltres som una, una, una diminució d'origen. Sí. Molt bé. I on estan aquest, aquests, aquestes A, terres? La més val del Penedès, costat del Vendrell. Les Tarragonges en posta i les olives al Penedès. Correcte, Correcte. tot i que l'oli ecològic el tinc de portar pel molí més proper és d'Ull de Molins, que és al costat de Prades. Doncs toca portar les olives i recuperar-ho oli. Però bé, bueno, que tot, tot sigui per la causa, no? Molt bé, segurament doncs, és un oli molt preuat, eh, si és ecològic. La gent ja comença a conèixer són les qualitats d'entrada de, de les grans oliveres que tenim aquí al nostre territori de l'oli que es fa, que segurament és el millor del món, ho podem dir, penso, però en concretament l'ecològic, quina característica té en la seva producció i després en el producte final? Sí, sí, el, es basa més que res en els productes químics, fitosanitaris i l'adopt. Per exemple, el tema d'odobar, doncs s'ha de ser d'una granja que sigui ecològica, certificada, el transport també ha ser certificat, i llavors hi ha un full una fulla amb un tècnic també que et va seguint i te fa anàlisis i, i vigilada de, de que no fallis malament, perquè ell te va aconsellant una miqueta i tot, però dirsem tu, com he diu, has de pensar una miqueta el que fas i el que no fas, perquè potser que que l'erris no? i llavors doncs, fiquis química on te, no et pensaves que n'hi havia i al final quan fan l'anàlisi pues, eh, et troben química i llavors pot ser que et donen un avís, no? els tres avisos et fan fora de, de l'ecològic. Sí, em consta que són superexigents tots aquests protocols per acreditar que és, que és ecològica, no? una producció. Uh... Sí, correcte, per això porten la, la fulla de i el TCPA eh? d'una forma ha... a més, a més, si tu amb el número de registre sanitari i el número de garrafa volguessis saber la procedència d'aquella finca i tot doncs, on s'han collit aquelles olives doncs, ho podries, a través del rastre ho podries anar trobant tot el... fins a trobar l'olivera, com aquí diu, entre cometes no? de... que s'ha collit aquelles olives Escolta, m'has dit que sou 25 cooperatives, això és molt, no? déu nhi Sí, sí, són 25 operatius, és zona al Penedès, Baix Penedès, i eh, Tarragonès, mm -hmm. on són 25 operatius. Jo tinc les meves oliveres, les porto al molí, i al molí llavors ho recupero en poli. Això és una feina que ja ve de, de generacions anteriors, els teus pares o avis ja treballaven la terra? Sí, sí, correcte, allà, allà el meu avi ja hi treballava, després ho va fer el meu pare, jo entre setmana sóc fuster, i llavors, al cap de setmana, o perdent alguna hora entre setmana, doncs pues, tinc anar al camp a feinejar, i ara mateix eh, amb aquest estem amb la temporada de la poda, i bueno, m'ho vaig trampejant com, com puc. A veure si ho entès bé. si dius que ets fuster vol dir que, que ets propietari i que treballar en els altres, i tu segur que t'hi fiques tot el que faci falta, però que ja ho tens prou bé en, fun en funcionament perquè no hagis d'estar-hi cada dia, perquè requereix molta feina això. No, soc autònom i m'ho miro de fer-ho tot jo. A l'hora de la recol·lecta o a l'hora de la poda doncs, miro d'agafar gent externa, li pagues el dia i ja està. Però diguéssim que el tema fitosanitari, el tema a Dubai i tot això, m'ho miro de fer jo. I a la fusteria igual també. Diguéssim, soc jo, jo em faig els papers, i em busco... El... També ve de generació, el meu pare ja era fuster també, i llavors ja ve com aquí diu porto la sang i llavors doncs, jo em tinc que fer els pressupostos i em tinc que els clients més o menys ja tinc una clientela més o menys fixa particular i llavors em eh, van venint eh, un marxa, l'altre ve, l'altre torna la... i el que em funciona és el boca-orella és eh, a eh, dir, mirat de fer fa 20 anys que sóc autònom he mirat de fer publicitat amb revistes i coses d'aquestes i no em funciona eh, eh, el boca-orella és el que més funciona i que treballis bé i eh, eh, eh, que Ara preguntaré per això si en dones cinc minuts més sobre la distribució i tot això, però deixe'm que, que rectifique alguna manera. O si sigui, Entenc que llavors ets molt treballador, perquè si ja és difícil treballar al camp Oliveres i Tarongers, a més a més, de fer de fuster vol dir que, que no pares, vamos. Sí, bé, bueno, la... molts dies arribo casa, que són les 10 del vespre, i el dissabte i el diumenge... Pues, Va a la finca i, i a vegades ens enfadem una mica amb la dona també, perquè ella vol anar aquí i jo vull anar allà. Bueno, bueno, Parlar amb la gent s'entén i al final pues, arribem amb un acord i, i ja ho sap que la feina és la feina i s'ha doncs, de una mica. A vegades s'ha de una mica, però bueno, intento compaginar tot lo màxim que puc. Molt bé. Quin ha sigut el secret de, de poder mantenir aquesta explotació agrícola perquè sabem de les dificultats que, que, ha, que té la pagesia, no? Eh, no sé quan es paga el quilo de taronges, però eh, penso que 10 cèntims eh, evaporar i inclús a vegades pot arribar a baixar, el qual és un insult cap als treballadors de, de, de la Terra, no? I, i en fet eh, després els preus es, no sé si són 10 vegades més cars el que trobem el quilo de taronges a, al súper o la botiga, no? I, per tant, aquí hi ha un problema... Eh, molt greu i per això et preguntava què és el que demanaries a les institucions una mica, a tot el sector que, que, que es canvi perquè pugueu gaudir una mica més de, de, de la vostra vida després d'alimentar-nos, de no? no? Ja he dit que jo no sóc professional del camp, és més com un fòbi com aquí, que ve de, de generacions en i bueno sempre que es pot o deixen, sempre sortim al carrer a jo no surto, però tinc companys que és la seva professió i van amb el tractor on que sigui, si és si a Tarragona se'n van a Tarragona, eh, es mouen i, i el company aquest, per exemple, és d'un nivell de pagesos. i mm. bueno, Els preus ja ho sabem tots que l'intermediari és el beneficiari, sempre. Eh, ja dic, eh, el cas obsessional que de la meva parada, eh, tornem a la parada, eh, les taronges eren de Montsogre, les va portar a vendre i li van pagar, fa uns anys enrere, li van pagar a 17 cèntims al quilo. Llavors tu vas a la, al mercat, el que sigui, està a un euro deu o sis, doncs de, de, dels 17 cèntims eh, al quilo a l'euro deu, doncs hi ha uns euros que podien ser pel pagès, que és el que treballa, i eh, va per l'intermediari. Clar, tu parlaves de la boca orella i ara també hi han altres circuits... Ah, de venda directa a través d'internet, no sé si això també ho, ho estàs contemplant. No, no, no, soc jo mateix, el eh, tema fires de... vaig començar el 2011, eh, anava molt animat i llavors eh, abans de la pandèmia ja em vaig desanimar una miqueta perquè el producte, si no similar, igual el pots trobar al supermercat, eh, la gent mira molt el, els diners i llavors doncs, la qualitat no és la mateixa, però el supermercat doncs, ho trobes, les fires abans estaven centrades, que era un cop l'any en un poble concret, i la gent anaven a comprar aquell producte o anaven a això. Ara la gent el que van és a passejar, a comprar quatre fuets, un suc de taronja i, i dues hamburgueses, el que es pot menjar al moment. El que, per mi el meu cas... A prendre una garrafa d'oli de 5 litros cap a casa amb una fira de, una miqueta gran com ara pot ser aquesta o pot ser la de Vic a la gent no volen anar carregats i em diuen ja passem el vespre i el vespre ja no els has vist Hem de canviar els hàbits de consum no? per, per, per sí, moltes va. raons i llavors allò que dèiem el tema d'internet no, no tinc pàgina web ni res ja dic, és un hobby entre cometes i no... No tinc que anar. jo deixant l'oli a la cooperativa també me' el paguen, no tinc a buscar-me la vida jo d'anar a servir oli, també havia fet a través de les fires, havia fet el servei a domicili, fins per una garrafa, havia anat a Barcelona, i la gent et compren una, et compren al cap de tres mesos, una dues més, i al cap de dos o anys ja ni se'n recorda de tu. també deixem que et pregunti només pel, pel tema de la fusteria, que, que veig que seria el teu ofici, no, realment, el de fuster? Sí, sí, correcte, és el meu ofici, és el meu ofici. Ja són 20 anys i mon pare des de l'any 54 que de fuster, ell sortia del col·legi amb 14 anys, hi havia una fusteria a prop de casa seva, anava allà, ficava allà darrere els vidres a mirar allà en compte això, com treballaven. Llavors el van agafar amb 15, 16 anys o així, tenien granges, bueno, abans es feia de tot una miqueta, tenien granges, anava a cuidar la, les granges també eh, i va començar l'ofici d'aprenent eh, així. I llavors es va jubilar, ho vaig jo, i va estudiar fusteria, fp 2 i llavors, doncs, he anat continuant. I llavors també molta gent em pregunten, què et sol? Dic, sí, Dic, soc sol i massa gent que soc, perquè tots són gastos. Eh? I què, què fas, quin tipus de de fuster treballes o què fas? Bueno, fusteria en general, puc fer finestres, puc fer portes... A reparacions de persianes a reparacions de portes vidres, també toca una miqueta d'alumini, si sortigués ferro, per exemple, alguna vegada un client que m'ha fet un client que que, que m'hagi fet fer coses, mira, no em faries pas una finestra, hi una reixa de ferro doncs pues mira, vaig al ferrer, me'l fa jo a l'intermediari i així el deixo el deixo servir, sí. després molta gent que també em coneixen que alguna vegada també tinc que venir a Barcelona també a treballar. Uh, pues, gent que em coneixen d'allà al poble, que són de l'organització que ven el cap de setmana, que em coneixen també i llavors em fan venir a Barcelona ja moltes vegades i tampoc els hi cedic. que Pues no. no, ja bueno, ja sé, jo me lo guisto i me lo como i miro de de tirar tot endavant. Diguem, per acabar, que et deixo per si vegen a la parada que els puguis atendre. Em eh... Com veus la, la situació a nivell de crisi econòmica, de crisi per la pandèmia, per tot el que s'acumula? Eh, també pel, per qüestions eh, de transició energètica, com, com ho vius tu personalment? Bueno, jo ho vaig fent, el tema energètic no en tinc massa... Eh, no sóc massa en amb energètic, però la pandèmia... Bé, bueno, eh, una guerra abans es mataven la gent i ara pues, eh, amb un virus o el que siguis pots matar gent. I el tema econòmic de la crisi, pues, aviam, diguem, els dies que ens vam estar confinats, jo vaig, a, de la pandèmia, a, jo trucava les cases i em deien, no, no, diguem, tenia la feina concretada, acceptada, i em deien, no, no, no et volem a casa, ja, ja vindràs més endavant. Diguem, jo no hi parant. No he parat els dies que, que estaven confinats i els dies que estaven confinats m'anava el tros a Podol i més, jo no he parat, a, a més a més, al sofà de casa no, no hi estic gaire bé jo. Molt bé, doncs que segueixin creixent aquestes oliveres que ens donen la identitat a tots els països mediterranis i esperem que aquesta transició, per la qual et preguntava i d'alguna manera que és el que estem compartint aquí també en aquest dia de la fira, doncs, sigui el més justa per tots els treballadors i també doncs, amb menys morts per guerres i per injustícies, d'alguna manera que és el que desitgem tots i molta sort en el projecte d'aquestes uh, oliveres i aquesta, aquest oli ecològic Correcte, doncs mira, moltes, moltes gràcies per tot uh, mai havia sigut estat entrevistat he estat sorprès i m'ha agradat i m'ha explicat una de la meva vida uh, a nivell global ja és normalment la meva vida doncs queda a casa no? i ara així, doncs, a través de la ràdio doncs he pogut explicar els meus sentiments i la meva manera de fer Molt bé, moltes gràcies Igualment Doncs, acabem d'escoltar en Josep Poc que és un fuster és fuster i, i pagès de Tarragona i anteriorment havíem escoltat en Marc de la xarxa d'Educació Lliure i formaven part aquestes entrevistes del reportatge que us he preparat i que hem compartit avui sobre la Fira de la Terra que es va celebrar ahir dissabte, i que també s'ha celebrat aquest diumenge al Parc de la Devesa de Girona. I no tenim temps per escoltar la xerrada que també tenia doncs, guardada per compartir-la, una xerrada que es va titular Posem l'energia en mans de la gent i que van fer l'enginyer Josep Puig i en Jordi Ponset per explicar projectes de comunitats energètiques, també per aquesta transició eh, des d'aquests de projectes fotovoltaics o d'energia eòlica, que ens han de servir per eh, poder deixar enrere aquesta era del petroli i els combustibles fòssils. Com que són les 7 de la tarda ja, guardem aquest àudio pel proper dia o per quan eh, ens hi càpiga el programa... És una xerrada molt interessant també i també ens ha quedat pendent la segona part d'aquesta xerrada que va fer la Carla Simon i tot l'equip cinematogràfic de la pel·lícula El Carràs que vam poder veure ahir al cinema Trifó de Girona. Avui hem començat precisament escoltant la presentació d'aquest acte abans de veure la pel·lícula que es va fer, com us deia, al Cinema Trifó, ahir dissabte 30 d'abril. I el proper dia escoltarem el que es va dir després del passi de la pel·lícula. Van poder veure el Carràs amb la sala plena en segona sessió. Abans havia fet una primera sessió i, per tant, doble sessió, totes les butaques ocupades, i la Carla Simón i les seves germanes i el productor van tenir doncs, l'amabilitat de compartir doncs, alguns comentaris i inclús respondre a les preguntes que van fer uh, algunes persones del públic en relació a la pel·lícula El Carràs. Mm. Això, doncs, ho escoltarem un altre dia i per avui m'acomiado que ja ens passem dos minutets, tres minutets de, de les 7 de la tarda. Moltes gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi i aquest ha sigut el programa d'avui, d'aquest dia 1 de maig del 2022, en directe des de l'estudi de Ràdio Les Planes, la misura municipal de les Planes d'Ostoles. El proper diumenge tornarem amb un nou programa amb nous continguts. Em queda recordar-vos que tenim un podcast l'ecodelavall.org Doncs res més, moltes gràcies per acompanyar-me gràcies per seguir la sintonia de Ràdio Les Planes al 107.7 de la FM i ja ens escoltem el proper diumenge a partir de les 5 de la tarda Moltes gràcies i fins la propera.